Love you some boy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 Miña naik, estou, ui, ui, na Pensa, miña, nai, que estou, iuiai, pescando na Carvalheira. Pensa, miña, nai, que estou, iuiai, pescando na Carvalheira. Estou nos anfins do Castro, iuiai, bailando na muiñeira. Estou no Sanfins, do no Castro e do Ullai Bailando unha muñeira Esa miña nai que ñeira. Vamos a falar entonces con un dos seis compoñentes de treixadura. Nada menos que con Toniño. Moi boa tarde, Antón, boa Toniño. Benvido. Bo... moi boa tarde. Qué tal? Benvido, moitísimas grazas. Sabes que tes aquí eh, incondicionais non? Un dos nosos eh compone... compañeiros de aquí da radio, eh, José Luis Díaz tamén eh, eh, sí. parece ser que un grande aficionado a a música e ao mesmo tempo incondicional.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 partido sí. así muy muy repentina eh y un pouco este traballo que estamos facendo vai ser no recuerdo de de esas desestrés componentes que se llevamos pues creo lo longo destes de anos eh estando no grupo pues pois pues nos rijaron eh ibaí un pouco por aí, vai un pouco por, por sí. dedicarlles estas estas estas músicas. Sí.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 É unha sorte Un compromiso coa co, co, co tradición E un compromiso co que les persoas Que, que nos deixaron Ou que nos, tra... bueno, nos, nos transmitiron Esa fórmula de, de, de, de traballo extraordinario Pero bosque a remedades Pero dun xeito especial Con música moito máis eh, arreglada E arranxada sí. bueno, Damosle o noso carácter eh, A nosa expresión E bueno Eu creo que que Criseyra ten un estilo moi moi definido, moi peculiar eh e, e nunca vai deixar de, de, de terlo porque é un pelo particular e sobre todo porque a xente, pero notas que nos concertos pois eh,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 é única e porque non é darlle solamente o compás, senón que ah, no, acompaña, sí, claro. acompaña co xeito sí. determinado que, que non todo sí, o mundo fai, É unha eh. un repasa moi peculiar, mira claro. é unha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 Claro, un tema, claro, e claro, claro. nos escollimos unha boa bombeira <risa> Claro, claro no. é que da Maiseleada hai un xeito especial É decir, nun é da... sí, porque é unha persoa moi alegre, no, moi dinámica no, en no... sí, la... sí. sí. toca... Entre, entre Magolla e Maiseu desmontamos un concepto <risa> sin problema ningún <risa> sí, sí. É que non é solamente pum, pum, pum senón que pum, pum, pum, pum Calquera cousa ah, no, suficiente sí, eso, está, eso está moi ensañao A percusión, lóxicamente en calquera... En calquera temados que formamos, ten que estar moi, moi ensaiado. Con... Eh, e vai acorde corde moitas veces cos feixos do acordeón, lóxicamente. Con, combinando tamén, que ta, ta, tan importante é eh, como por, como qualquer outro instrumento, pero a verdade é que dá gusto, da pra, é prazer e, e, e, comprobar todo eso. E, e ao mesmo tempo, os pés móvense cando se, <ríe> cando se escoita sí, esa eso, música, non? Éxica, eh, eh, eh, é un reflexo de, do que é a... Aí, en casa, o grupo, el grupo mm. somos una pandilla de amigos mm. que le vamos a nos juntos, que nos le vamos bien, mm. que el primero objetivo es divertirnos, causar un escenario, que si podemos divertir a gente, pues pois, eh, claro. mejor que mejor, pero claro. vamos, que el primero objetivo es pasarlo bien. Eso claro. es hacer a música que nos gusta. Claro. Eh, pues... eh, cuidando muito muito a procurando cuidar la calidad mm. y bueno, la verdad que eh tengo que decir que que companeros músicos do grupo son son grandísimos músicos eh, e ti tamén tenen unha, unha calidad impresionante e ti tamén, daliño, ti tamén Escoita, unha cousa, volvendo a, tra a, a, a vosa trayectoria e a, a, a historia, probablemente, de treisedura comenzaste des eh, nada menos que no ano 1990, sí. por aí arredores desa de época, non? Si, sí, si, sí, nos sentábamos pues... nun moinho claro, claro, que así. era onde, non, onde podíamos tocar sin facer eh?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 que había pocos gaiteiros, apenas había onde, onde aprender a tocar e, e un rei de los que se subieron ao no escenario era era sí. pues pouco menos que imposible, os gaiteiros. E un acordo que subíamos a un escenario, pois pues, eh, nos faltos culturais, sí. pois pues, tocábamos tres temas e depois había outras cousas pero un grupo de gaiteros que que iniciara a ver vamos a montar un espectáculo como cualquiera grupo musical que, sí, sí. que se sube a un escenario foi un espectáculo eso era era impensable sí. y esa era nossa idea y bueno felizmente conseguímoslo sí y ademais, a conxunción vocal es eh, decir o, o esa transmisión oral que que que, que ademais, eh, estaba, era extraordinaria y segue sendo extraordinaria eh, combinando os altos e os baixos ¿no? algo que, sí. que que no eh, O coro veo despois por Engarido sí. Ao principio, entre xa dura, éramos cinco gaiteiros sí. E cantábamos, cantábamos e tocábamos o mesmo tempo sí. E o, o coro foi, digamos, unha necesidade de, de potenciar as voces Porque gravamos unha foliada No disco de unha noite non é nada sí. Hai unha suite que é a chula de Porte Vedra ah, sí. E, e esa suite, cando estábamos gravando Eh, cantábamos nos, os gaiteros, que éramos os cinco, como te sí. digo, eh, e cando escoitábamos é que nos faltaba algo, sí. nos faltaba forza, nos faltaba, como decíamos, nos, falta colo, aquí sí. falta... C complemento. Um, a, a foliada pedía pedía máis forza. E foi cando pensamos, bueno, pues, chamar un colo calcara, juntamos a dez amigos que sí. somos... Ten,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 eh facendo un esforzo eh que os galegos do Mediterráneo poidan escoitarnos ou poidan disfrutar da da nosa e cantar cando vos, lógicamente. Sí, sí, voa sí, serión unha festa. se sí, nos... no, sino... si nos... algún, si algún día facemos nesta illa que sí que estamos planteando nos gustaría eh informados de claro. que cando si que surde a posibilidades informaremos o programa para que os vosos soídos non estean mo tanto e poidamos disfrutar de unha festa pois pues eso, eso faremos que, que polo menos eh, de, de intenciosos nos a nosas asociacións galegas vamos a pedir e eh, vamos a dicir tamén temos aquí a asociación galega Rosaría de Castro de Cornellá que tamén fai unha festa anual eh eh o mellor eh, entre a asociación de Agadir e a, a propia política lingüística a lo son capaces de decir bueno pois pues vamos estendernos eh, un pouco eh, e chegar hasta eh, e chegar sí. hasta aquí lógicamente si sí, sí, seguramente o esforzo sí. económico que poida resultar pois pues,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 muller encantadora, moi activa. Claro. Eh, eh bueno, todo pasa por Las Madela. Muy eh, eh, bueno, será ela eh, que, en, que en diga, a ver, se si hai posibilidades de achegar. Pois agradecerche muitísimo darlle unha aperta a todo o grupo a de Natua, bueno, de di, da nosa parte, que unha aperta moi grande en Jon, eu, eu desexo de que siga colleitando moitos éxitos. Pois pues moi ben, moitísimas grazas. Até pronto. pronto Despe, Despedimos-te coa vosa música que temos te preparado. Me parece que o noso técnico xa xa pon en marcha. Me, eh, foliada da estrela. Veña, ata logo. como o meu amor a ti As bolíndias do salgueiro que me dan no pensar ti me dan con forza e conxeito como o amor a ti Non hai barco, non pare e caidónas pola ría e maríneos na noite sen a súa estrelada guía Non hai barco, non pare Vais a ría, Baixamos a peza de música de treixadura foliada da estrela para recibir a Carmiño de Leonor, eh unha grande persoa que ten moito que ver co co artesanía e eh, co, co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 grande mestra no seu traballo artesanal, non? Bueno, fixo son que se pudo Bueno, para... para Efectivamente. A, a, a pesar de todo vostede marcou unha trayectoria importante, posto que os, te, os teares en Galicia foron de vecendo, pero Hombre, os teares en Galicia, pois vamos a ver empezaron a ir a menos, a ir a menos mm. o empezar a vir as cousas nos comercios, as ah. cousas feitas, entonces a xente xa parou moito de, de de fiar na casa, de, de plantar un liño, sí. de pola nosa zona, precisamente por na de Xuarna, que un non recordo xa que se plantaba liño, mm. miña maísi, miña maí traballou uno, sí. pero un no Claro. Ya y os, os talleres, digamos, os, os lugares onde se, se podía facer teares, pois pues, tamén debe ser un, é dicir, non desapareceron casi. Tamén desapareceu mm. prácticamente o oficio de cartincheiro pola Galeia. Claro, claro, claro. E entón unha cousa tou é outra, claro. Sí. Pero unha cousa tou Vostede vamos a falar algo da súa traxectoria. Vostede comezou moi noviña precisamente eh, aprendendo o oficio dos do, do seus dos tergos, pero tamén eh, amosando gore demais o que vostede facía. A verdade é que si, sí. eu empecé moi nova, empecé tan nova como que tiña 14 anos. Caraí. Enquanto selín da escola primaria, sí, pois sí. miña mãe dixome que andar por, a, por fora sin faternada que non, vivíamos <risas> nunha vila pequeñiña. Sí. algo había que pates. Sí, sí. deu un mascoller sí, sí. ou un modista ou tecedora. Sí, sí, sí. E entónte eu Sin darme conta fu aprendendo de tecedora do que viía lo que iba vendo, lo que iba vendo mi. entonces cuando a, entón, a verdad é que aprendí sin sentir cuando me di cuenta estaba metida de cheo estou falando cuando tinha meor quince anos ou da. Eu xa trabalhaba totalmentepois mi mamái empezóou a ser a plaquear un poquitín a salud,entón tamén me la fui deixando un poquitín de trabalhar. Entón, xa me menti eu de xeo. E antiguamente, as texelas iban polas aldeas. Porque en cada casa de aldea había un tex. Uh -huh. uh -huh. eh, había casi máis teares que máquinas de coser. Porque a modista, a costureira, lo que lle chamábamos aquí, a costureira levábana levaba a na... máquina con ela. pero unha máquina destas que había que dar de camau era a máquina con ela e o tear non, o sea, revilla que tenlo na casa. Sí. E entonces en cada casa que ontelas, levaban a tecelana, uh -huh. a tecelana. Pois, iba, pois, a tecelana pues iba, o sea, que este eu digo tecelana porque é como se dice aquí en Galicia. Eh, uh y -huh. entonces a a tecedora iba lì a lia, fatía, e das tiñan alá e o liño, e, o trapo todo preparado. Y entonces con eso facían roupas de cama, roupas de vestir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 É moita xente, moita xente, moita clientela. Bueno, aparte de eso vostede eh, impartiu clases de precisamente, sí, sí. Eh, estivo en varios lugares. Eh, contoume. Pois eu estuve, tamo sí. sabés. Estuve en primeiro no INEM. Sí. No Instituto Nacional de Empleo, dándollas clases As persoas que estaban notaron que se anotaban o curso, o INEM programaba uns cursos ao ano e anotábanse aquelas persoas, entónte eu daba illas clases. De 9 a unha media Array. Estaba lles un respiriño sí, sí. E así estuve en bastantes anos Estuve en bastantes anos ney. Ney. Pero despois foi en cando Entrou a Xunta E entónces pasaron as competencias a Xunta uh -huh. entonces pasaron a Xunta E estuve en a Xunta de Galicia tamén bastantes anos Dando clases por la Xunta de Galicia E uh -huh. E, eh, eh, eh, bueno, en Lugo pues, casi, casi o centro De, de, de, de formación por aí de Efectivamente decir, pues ¿no? Sí, sí, no, As clases vienas sempre en Lugo mm. E últimamente Levaba uns anos dando clases No, no, no centro social do Compello No centro social da miña zona A zona onde vivo eu Desde que me casei E así foi a miña trayectoria En medio desto Tuve moitos premios, eso sí Claro. Teño moitos recortes, moitas medallas. Sí, sí. exposición, participei na feria do campo de Madrid un ano dous. Despois estaba programado para ir a a Panamá, pero despois a Panamá non non pude ir, non ir. E despois participei nas exposicións de aquí, bueno, todas tantas subo, sempre participei. Es un Sí, sí. en Pegadeo, en Asturias en Madrid, en Valencia na queira que había na, no sé si sigue existindo en enero e eh, eh, bueno e eh, eh, eh, entón vostede participou en bastantes eh, bueno, bastantes actuacións en, en, en moitas exposicións amosando o traballo que, que vostede facía, sí, sí. básicamente ¿no? eu, eu ademais leba a montear conmigo anda Sí, sí, le daba un teatro, teatro é conmigo siempre. É de feito, porque, claro, a xente non lhe interesou, é que lhe interesaba ver o traballo, pero tamén lhe interesaba ver como se facía. Claro, claro. Entón, unha de do que lhe interesaba é que eu haber, por exemplo, na feira do campo de Madrid, facían mede señas, os que estaban por el lino se facían unha señas mm. de que eu parara un pouco, Ajá. porque se si non paraba, arremolinabas a xente de tal maneira e que non, non nos deixaban respirar. Claro. E dixeron, metes que parar un pouco, porque se non paras un pouco, levannos hasta nós. <risa> porque non somos capaces de vigilar a claro, claro. a exposición toda. Claro, claro. E bueno ou eh, seja, se, se, que o moita satisfacción co seu traballo, e ao mesmo tempo quere decirse que, a, a parte de, do, dos premios e dos acasallos que te sí, recibiu, sí. Eh, pois eh, a verdade é que o interese das persoas que xa chegaban era enorme, lóxicamente, para poder comprobar sí, sí. co ese traballo artesanal propiamente dito, non?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 lleus se oía esa palabra uh -huh. mandáballe si se acerca cara sí, sí. entonces claro bien o que estaba patendo e mirando para o que estaba batendo a primeira exrición era de caro nada <risas> esto no se paga Claro efectivamente sí. non se paga ninguna artesanía que se claro, claro. é artesanía non se paga no. é, é precisamente, non somente é pola pacencia que hai que ter para poder facelo como, como divido, Sinón tamén pola dedicación que se lle dá, porque eso precisa un tempo e non se fai moitas horas moitas horas, como usted sí. dice, que, horas. Que, que preci... eu teño tido colchas teño tido feitura de colchas o sea, taballos de colchas una colcha grande, estou falando de colcha de matrimonio, se colcha da hora. Mhm. Uh -huh. Que había tinha que dar tres paños, porque o telar, uh -huh. o telar Manuel ten, ten un peine de un metro, pero tecido nunca sale de un metro, sale un poquitín menos. Claro. Es. Y entonces ese ese tren había que hacer a colcha entre españoles. Sí, es después empatarlo. El unoirlos de tal manera, yo eh, eh. intentaba siempre unirlos que no se yo no cabían las costuras. Claro. Y entonces eso usaba bastante porque o mellor miraban e dicían, ay, mira, que da aí unha colcha dunha peza maravillosa. Porque habían que era de telar, que estaba facendo eu, e ao mesmo tempo vián que era dunha peza. Digo, claro. no, no, non é dunha peza. Non hai colcha de tear manual que que sexa dunha peza. Claro. claro. Sí, aí que xa é industrial. Claro, aí que é imposible abarcar un peine unha persona abarcar un peine manualmente. Claro. Con ese ancho ancho de, para cama, por exemplo, de metro medio. Claro, claro, claro, Ese hai que empatálos, hai que unirlos de tal xeito para que... Efectivamente, como... hai que empatar de tal maneira que non se noten as posturas que vayan rematado. Claro. Bueno, se fatió mellor que, que podía, como é norma. Bueno, a, a verdade é que si, os premios que, que, que vostede ten non, non, non, non, non vinieron porque sí, si, por, senón porque... A verdade é que si teño moitos, teño moitos e teño todos a vista. Claro. Pues... Vale, están todos a vista, está no que coio un vaya, un lugar do taller, o sitio do taller. Agora ah. quedan dous teares, sí. un dos grandones e sí. outro un pouco máis pequeno. Uh -huh. Eh, e, bueno, un está un poquitín, bueno, me dio para un museo. Sí. Non sei sé si se se dará a cabo ou non, su espero que sí. Claro, claro, iso é, é tradición, iso é, é, é a nosa historia, lóxicamente, sí, sí, eso sí. pois, pues, sí. convertirías en algo que, que, que bueno, que, ademais, agradecese polo feito de que é o que nos herdamos dos nosos maiores, lóxicamente. Efectivamente, mm. si, sí, eu era o reino de miña mãe, mm -hmm. miña mãe dunha tía, e mm -hmm. así sucesivamente, así como fomos tirando. Uh -huh. E así, houve tantas tan, tantas famílias. Uh -huh. tant... Eu non sei se dedicarían as horas que lle vivitei, eu, posiblemente no porque tiña al, al cabo como navia é unha vila pequena, pero é vila al cabo, uh -huh. eu non tiña terras que traballar, uh -huh. non había que traballar na terra, e entón eu dedicaba tres horas a mañá e tres horas a, ou cuatro a tarde, sete, ah, oito horas, sete, oito horas. Ah, e se... había que facelo así. Uh -huh. E ainda, con todo, unha corcha dunha cama grande levaba uns 15 días. Jolín, pois... Oñendo esas horas. Moito traballo, moito traballo. que sí, que moito bueno, traballo. A satisfacción que vostede tiña é precisamente que os demais, aparte de que o pagaran, que, que valoraran ese, tra ese traballo tan especial, non? que foran contentos, polo menos. Eso, eso, Si, sí, e de feito, foran contentos porque foi e volveu. Porque sí, foi e sí. volveu.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 Ten, ten roupa miña Ten moita xente desde logo. Xogos de toallas ten moitísima xente. E aí. igual, ten unha por destacar ye así si alguén, en fin, sí. a reina de Sofía. Claro aí. Pois é sí. eh, eh, eh, importante que se saiba que precisamente unha reina ten un, un, polo sí. menos unha peza dun tear galego. Ten unha colcha feita por min. Oi vem, moi vem. pois Dona Carmiña, que, que, que por certo eu estou encantado de, de poder falar con vostedes, posto que a, a verdade é que eh, dalle a coñecer a todos os nosos escoitantes algo que non non sempre eh, se valora eh, que, no. que, que, que por certo eso está deve sendo con respecto a, a que hoxe en día non se fai eh, bueno, pois uso do, no. dos teares, pero que algo queda polo menos vosted, sí, vo, sí. vostedes sementou en eh, Eh, deu clases para que os que, que son máis novos pois pues, coñezan algo do seu traballo. Do traballo sí, que facen os maiores tamén. Xa recordo que miña mái decía que era que lle había enseñado por lo menos a 40 chicas Caray, en Navia. Eh. Por lo menos a 40 chicas das aldeas que viña a aprender a tecer. Chicas que o mellor heredaban un tear de... de de na sábado ou da ou da madre e de... e entón tes aprendían a tecer. Pero claro, foron chicas que ao mesmo tempo eran de casas de labrantes. E entón tes xa non lle quedaba moito tempo. E de feito algun enseño teara teara un Ainda o teñen. Por sí, certo, sí, teñen o tearo aún. O que pasa que lo, algunas dicen xa estará inservible porque eran o que tiñan os teares que claro, de non usarlos tamén se estropeaban era madeira. Porque esa madeira tamén compre un mantenimento, un mantenimento que decirse que, que, que algunhas sí. cousas hai que, que intentar que... Hai que cuidalas, sí, sí hai que cuidalas. Espois pasaba unha cousa tamén poñían os teares mm. como ocupaban moito, eran sí, moi grandes. Claro. Eu recordo de oírlle decir a mamá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 Bueno, vostede claro. tamén, tamén buscaba alguén que ia xudara precisamente para que si unha unha peza ou, ou un, Ay, un, ana sí, sí, un anaco sí, sí, de madeira sí. se había movía. Un, había un carpinteiro de claro, pau, por si acaso. Claro, sí. Claro. Sí, por si rompía un pedal, por si rompía así, sí. sí. Claro, porque... O que non podíamos arreglar eran os peines, eso si sí, había que compraros de novo. novo sí, sí. Pero, Pero o resto, as pezas, sí, sí. Claro, porque o desgaste sempre había, lógicamente, e entonces sí, un, sí. un carpinteiro axudaba a que se desgaste de desaparecera ou ou mudalo, non, ou cambialo, non? Sí sí, sí, sí, sí. Lógico. Pero pues... bueno, bueno, estas formas por les aldeas aínda dá de ver por aí tirado, algun alguna peza, algun de que arco de ser. Sí. Bueno, pois, tealle, sí. pois eu farei-me contento e, e coido que vostedes tamén de que o, o seu teatro ou polo menos algún deles que este nun museo para que o, os nosos cativos que sí, ilusión. Que os nosos cativos de hoxe se, se, se den conta de que o que facían os nosos abusos e o que facía vostedes concretamente, non? Si, sí, si sí. Keep. non non é non é norm, non é moi vaya de fe, de eu cando aprendín, quando eu os a gente que me vian as exposicións hmm. parecíanlles que era moi nova. Hmm. Para para tecer, parecíanlles que era moi nova. Claro. Sultan. O sea, porque estaban acostumbrados a ver a xente moi maior tejendo Si, sí, si. Sí. Os os os novos non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 Bueno. Si, sí, no, aí de teares los pequeños y sí, eh, suele haber. Hay algún hay algún por, por aquí, no muitos, eh. Uh -huh. No sei sé si na parte de Pontevedra aí me parece. Uh -huh. Pero depois non non hai muito, non hai muito por o que dicimos, porque eso agora é moi caro. O fio está moi caro. Os fios uh -huh. están carísimos. Uh -huh. Entonces o estar caro o eso xa leva moito tempo. Já ten que ser caro, pero a puro a pura forza ten que ser caro. Claro.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 caprichos pero non solamente o capricho é solamente, é, é dicir o poder sei... adquisitivo, claro eso é, aí está aí, claro, aí, aí, efectivamente aí, aí quería que é dicir, se non é o mesmo levar unhos zapatos de charol que levar unhos un, un, un, un zocos su... e non todo mundo pode levar os zapatos de charol ou o seja, que isto é igual <risas> sí, sí, na cama pode ser de, de moitas maneiras e non faz falta poñerte unha colcha carísima claro, claro e iso é igual, si, sí, si sí.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 Há moitísima xente, moitísima xente passou por as miñas maus sucesos como son Eh, e e recordos importantes, non? Quer decir, moitos dos Recuerdos alumnos muy, efectivamente, moi bonitos, moi bonitos. E bueno, tamén algún que outro, algún que outro malrato, porque se bueno, pasa, non? Sí. Pero iso en todas en todas esas cousas. Claro, entonces... Eu de todas formas guardo máis recordos, buenos que malos E iso é o que precisamente ajuda sí, sí. a que unha persona continue con, con cariño e con afecto, ¿vale? a verdade que sí Bueno, eh, Carmiña que eh, foi un prazer Na, na nosa humilde radio eh, que os galegos do Mediterráneo se enteren de que aínda había unha profesional artesana sí, sí. tecelana que enseñou Te en galego, sí. tecelana que enseñou como profesora como empregar o tear e que o gayaque, ese tear que vostede ten, voise pois, a nun nun museo Con unha inscripción que diga Pertenceu a Carmiña de Leonor Que por certo, Carmiña Esperemo, sí. Carmiña de Leonor ten que ver precisamente Coa súa ascendencia, non? Porque vostede é eh, eh, eh, filla e, de Leonor Si, sí, a filha A miña máis chamabase Leonor claro. E me ven o nome Si, sí. bueno, sí, dai me ven o nome Pois eh, Que siga collitando Moitas satisfaccións eh, eh, pois Estes minutos que nos dedicou Carmiña. Gracias, igualmente. Que teña un buen día. Gracias, igualmente. Buen día para todos. Hasta luego. Galegos No Baix Radio Ja tens actiu el carnet S.B. Jove? After Sunboy Tots els vespres dels dijous de juliol Són joves Els dijous 3, 10, 17, 24 i 31, a partir de dos quarts de nou del vespre, podràs accedir en exclusiva i gratuïtament a la piscina municipal La Montanyeta. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i més sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram arroba joventutsamboi per reservar plaça. Oh, Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.samboi.cat/carnet-sb-jova, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol a vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove actiu.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 menors de 16 anys cal a l'autorització per entrar i estudiants de Samboy no empadronats cal al justificant del centre d'estudi Més info arroba joventutsamboy al whatsapp 673036495 what? 45 anys amb tu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 Baixamos a foliada marmuradora de trexadura que estamos hoxe disfrutando coa pez, coas pezas dela. E falamos con noso correspondente ali na capital de Riviera, Sancra, precisamente, Monforte. Xosé Manuel Fernández Montes, moi boa tarde, benvido. Hola, aquí estamos. Eña, a túa participación... Sí importantísima e obligatoria que gracias a que bueno, pois o noso técnico, máis ti facedes un complemento especial para que o noso programa teña esa comunicación eh, crónica especial dende de, de Riviera Sacra Bueno, home, somos un equipo entonces como equipo temos que funcionar Vale, veña entonces, xa eh Será a miña derradeira colaboración desta tempada. Vale. Pois, entonces, pues desde entón, pues, aquí ante de nada, por se si me esquezo, eh gracias a todo o equipo de Galeón Novel, eh... eh gracias a todos os seguidores e seguidoras que de forma pues eh, digamos eh, simultánea, sí. en directo, segue o programa e todos aqueles e aquelas tamén que seguen, pois, en diferido, claro. descargando o podcast ou seguindo a través do blog sí. pois os, os programas que, que xa pasaron e non puderon pois, seguirnos eh, o momento. Moitísimas gracias por la parte que me toca, e eh, eh, gracias tamén a ti por pola túa participación. Vamos a comenzar, entonces, a túa crónica, co, co Bulebulo, que mm, é a primeira parte. A imá de Bulebulo que... O primer apartado do que se preguntou de hoxe, variante Entradiña. Entradiña, veñen. Así é Entrediña. Correcto, eh, con un evolo, xa sabedes eh, que hai que participar, eh non sea xente se vai animando nestes pasados programas, pero por insistir non vai quedar claro, claro. Ten que cazar a noticia falsa sí. seis, lebulo, seis noticias eu, eu comento vos seis novas actualidades eh, aquí acontecidas en Galicia e desas seis hai unha que non é real que é inventada que é un fake Muy ben. Eh... A ver a xente o detecta e o fai saber Claro, como nos decimos en galego, unha trola Unha trola, exactamente pon, A xeis que vou dicir unha, unha trola A ver se a xente pon, pon, pon un pouco de sentido e a localiza De acordo? Vale, veña, comenzamos Empezamos Defensa do galego na xustiza Unha nova aplicación informática que se emprega na xustiza Que se chama Atenea Entrará en vigor nuns meses Pero está só de momento en castelán. Sí, sí. Este feito provocou que máis de 350 profesionais da Xustiza en Galicia pedirán ao conselleiro e ao ministro de Xustiza eh, que a aplicación se desenvolvese, sí. se desenvolvese, perdón, contemplando as linguas minorizadas, ou sexa no noso caso o galego. O galego, si, sí, sí, sí. O conselleiro reunirse coa Irmandade Xurídica Galega colectivo que está tamén reivindicando a presenza do galego nesta aplicación de xustiza e comprometeuse a defender o tema ante o goberno do estado. Vale. Entón, pois esperaremos que prospere e que cando saia aplicación e sexa xa operativa, o poida ser nas dúas linguas. Isto no so caso en galego e en castelán. Okay. Para que o galego te estea presente na xustiza, que é un dos leidos onde pois ten moita moita moita falta de aparecer. Vale. Pues, adiante como... Segunda, segunda sí. Calor extrema Galicia alcanza estes días temperaturas de casi 40 grados eh, Hoxe mesmo hai alerta amarela eh, Con a previsión de subir tamén a, a, a preto deses 40 grados E tamén eh, pues, eh, Coméntase que igual pode haber algún atrevoado Conte, uh -huh. por exemplo los concellos como Rivas de Sil, Leiro Vila Martín de Valdehorras, por citar algúns superaron os 37 grados en ti. Carai. Vale. O sea que estamos pasando unha onda de calor, eh, moito bochorno, eh, bueno, hai que ter cuidado, hidratarse, e eh, eh, bueno, eh, refrescarse. E okay. ya que non faga daño. Exactamente. E imos coa terceira. Sí. A primeira producción nas catro línguas oficiais do Estado. Producción audiovisual, refírome A televisión alega a vasca e a catalana coproducen a primeira serie gravada nas catro linguas oficiais do Estado. A serie levará por título Pensión Incompleta, está en fase de desenvolvimento, e ten como punto de partida un grupo de viaxeiros do incerso que se converten, comelo nem bebelo, en sospeitosos da desaparición de obras de arte trata que trátase dunha fórmula de traballo que non só abre un novo camiño de colaboración interterritorial, senón que pon tamén en valor as culturas propias e a riqueza idiomática como motores narrativos, demos promotores do proxecto. O sea que ven vida, vida esta coprodución na que participan, pois eso, as tres televisivas autonómicas, eh que eran presenza pois as catro linguas oficiais do estado. Vale, ben vida, ben vida, sí, señor Moi boa sí, idea, unha iniciativa Que aplaudo, eh, vale. espero que todos Se todas aplaudades tamén E que se cumpla, claro que sí Xa <risas> está, xa está Está iniciática A verá que vela o millor en privado O millor no, no, no Netflix ou alguna desas, de non? Bueno, xa se verá, pero é que decir A cosa vai para adiante vale, vale, pues no Para que voy... está en unha fase iniciática de desenvolvemento Pero a, a cosa vai para adiante Esperemos que Eso, tanto xaia, poder, poder vela e opinar do resultado final. Pero, bueno, a intención de partida xa é moi boa. Perfecto. É moi boa para as lingüas oficiais. Beña. Vimos Co, cuatro, Co, vale. coa cuarta. Sí. Artes escénicas para poner en valor Cobas en Valdehorras. Trátase dunha iniciativa da Ruta do Viño de Valdehorras para darlle valor a este grande patrimonio que ten eh, ese territorio. Como sabedes, as cobas e esas excavacións na, na, no monte onde se guardaba o viño para que estivese máis fresco. Tras escoller entre varias cobas asociadas a esta asociación, a ruta do viño de Valdehorras, tres delas ofrecerán este verán actuacións diferentes de ilusionismo, música e danza nun ciclo que se denomina Entre Cobas. A primeira, a actuación será o 20 de xuño ou 6 de mañá, Na Cova da Xabreira, en o Concello de Larouco, que abrira magia a cargo de Josuá Quene, e despois abrira degustación de viños e petiscos. Claro aí. en xullo, será o 18, e participarán a Adega Melillas e o Aquínrebolledo. Ah, hai un gran Eh, exactamente, nesta segunda adega, haberá unha actuación musical a cargo de Carmela, e despois Ajá. petiscos e degustación de viños. Da ben, na a adega de Alán Al Al Al de Val. O día 18 de xullo participan tres adegas. Adega Melillas, Joaquín Rebolledo e Alán de Val. En Joaquín Rebolledo será a actuación musical uh -huh. e Alán de Val os petiscos e os viños. En este caso, actuación, esas tres adegas están no Concello da Rúa. E a terceira intervención de do ciclo entre covas será xa en agosto, día 22, en as bodegas Blaret en Vilanova, no Concello do Barco de Valdehorras. Uh -huh. En ese caso, actuación será danza. É uh -huh. a cargo dun danzarín, un uh -huh. bailador que conllecedes moi ben, que é Francieira. Francieira, sí, sí, claro que non o dicemos. Sí. Estivo aquí dándonos clases, claro que sí. Per eso, sí, e sí. tamén haberá, eh, como nos anteriores, eh, casos actuación, eh, de actuación, haberá degustación de viños, e petiscos. Vale. Pois unha compañía... Eh, pode ser... Bueno, eh, hai que reservar previamente 25 euros e todas as actuacións empezan a arder e media. Vale. vale. Eh, aforo o máximo de 50 persoas. O sea que, bueno, entran na web da, da ruta do Viño de valdeorras e aí, pois, pues, xa saben os detalles para poder inscribirse e participar en luna de esas tres actuacións, como digo, unha actividade moi interesante que... Eh, pois pues Marida, pois pues arte, e viño en un escenario incomparable que é unha cova de Valdeorras. Cova, cova, cova, adega, claro que sí Cova adega, correcto, que a xente non pense que cando decimos cova, cova adega, que é sí. pois pues un, un patrimonio pois pues, ancestral, un, cultural, eh, Etnográfico tremendo que garda a comarca de Valdeorras, que se non coñecedes, non vistes ninguna a cova xa vos recomendo que, que está dando Claro que sí. Bueno, eh, falta, falta, sí, sí, veña. Quedan dúas. Dúas, sí. Outra, eh, a quinta. Hmm. O Celta de Vigo estudia seguir a filosofía do Atlético de Bilbao. Tras unha gran tempada que levou ao Celta a clasificarse para xogar en Europa, a vineira tempada, eh, tendo en conta que a canteira tivo moito que ver no éxito acadado, Dendo club estudian iniciar unha política deportiva semellante Semellante a do Atleti de Bilbao Que é xogarse en estrangeiros e contar só so con xogadores galegos A Madroa está se descubrindo como factoría do fútbol europeo E iso días claras o potencial que ten o club Para arriscar conformar equipos só so con xogadores made in Galicia Sí, sí, unha canteira especial que teñen, ademais que, que, que ten de grande éxito, que está, como está demostrando, non? Correcto, entón, o Celta é un dos clubes que máis xocadores formados na súa canteira chega a cinco principais ligas europeas. Isto sí, sí. igual non sabía moita xente. Nun ranking da CIES, Observatorio Suizo de Estudos Jugolísticos, analiza a cinco ligas máis importantes de Europa, que o Celta aparece no posto 30, con 15 xogadores formados na Madroa. Uh -huh. Decir, como comparación, que o Madrid é o primeiro nesa clasificación, aportando 41 xogadores. Uh -huh. Entón, é un argumento de peso que están valorando no club para, pois, eh, arremedar, seguir a filosofía do Aleti de Bilbao, pois, para vir a ir a A ver que pasa. O galla, o galla que teñen éxito, ten unha escola enorme, unha escola fantástica, e o lugar que teñen aí de, de, de ensino é, fa, é, é fabuloso, sí, sí. Pois pues é eso, eh, imos coa derradeira. Vamos. Reclamando compromisos de financiamento do Servicio de Atención á Dependencia en Madrid. O BNK, damándose ao deputado en Madrid, Néstor Rego, levou ao Congreso a situación de infrafinanciadamento do sistema de atención a dependencia eh, urxiu o goberno ao, ao cumprimento de asumir o 50% que lle corresponde tras o acordo de investidura coa formación nacionalista. No 2024, a chega estatal para financiar este servicio de atención a domicilio foi do 41%. Entón, o BNG reclama que se cumpra ese compromiso de investidura que se chegue ao 50% pactado. Uh -huh. De momento, non se está cumprindo, eu vene a gastar aí, pois, eh, co, eh, co aguillón, sí, sí. aguilloando, para que Martín. o goberno central, pois, veña, veña o rego, e asuma, pois, a súa Eh, pois pues eso, a súa palabra Claro Ese compromiso, ese compromiso que ademais eh, Comprelle non somente a Galicia pero A toda España Precisamente o, a, a lei de dependencia non se está a cumplir En ningunha das, das comunidades eh, eh, Españais E entón eh, Está moi ben que, que, que se reclame Láxicamente é importante importante. Correcto, pois pues aí quedan as, as, Novas do bule bulo A ver se topades cale o bulo Ah, vale ah, o, o extreme... bah, vamos a lá algo de, de Galicia ten, ten que ver con co, co bulle e buo perdón, que me equivoquei. Vamos a, segun, a segunda parte que ten moito que ver co unha entrediña que vamos a poñer agora mesmo. veña. Que pasa, que pasa na Ribeira Sacra, non? Correto, imos aí coa segunda eh, Segundo apartado do que enxe preguntou uh -huh. Que é un noticiario eh, acelerado Do máis eh, reseñable da, Do que aconteceu aquí na Ribeira Sacra Comezo uh -huh. sí. Visita dos consultores da UNESCO a Ribeira Sacra Será en outubro No tramo final da candidatura galega a Patrimonio Mundial que será avaliada no 2026, concretamente no mes de xuño. Confundo. Eh, outra 1 millón eh con mm, 32 millóns de euros para conservar 810 hectáreas de viñedo na Ribeira Sacra. A Consellería, a Consellería, perdón, de Medio Rural vende publicar as axudas destinadas a conservación da contorna paisaxística e á loita contra a erosión das viñas. Volven a Ribeira Sacra os trens turísticos de Galicia. Trenfer Renovou atempada desta iniciativa na que colabora a agencia de turismo da xunta EUI Norde enxan, o instituto eh, de desenvolvimento económico. A experiencia ofrece oportunidades de explorar o patrimonio natural e cultural e tamén gastronómico da Comunidade Autónoma da Mã do Ferrocarril. Podes acceder, a, podes acceder a través da, da web de Renfe para facer as respectivas reservas. Continuamos. Presentada en Quiroga a segunda edición do programa Descubrir Quiroga, un programa de dinamización turística que impulsa o Concello en colaboración coa Deputación de Lugo. 17 roteiros nos que serán protagonistas a natureza, artesanía, gastronomía, o viño, aceite, historia, a literatura a música, seguir a web, né, a redes sociais do Concello de Quiroga, para coñecer cada un dos roteiros, e poder escribirvos aquel que máis axuste ou vos interese. Todos son de balde. E rematamos con a noticia co a noticia dun festival, dun fermosísimo festival que ten lugar no rural de Pantón. Trátase de O Xón de Aldea, un festival que pon en valor o rural e o galego. Será o 28 de xuño Na aldea de Toldaus En Pantón e o cartel para este ano E o seguinte A Cadela Asasina As Moiñas Mago Deimi Papa Quino Mascarpone Euridie Xosé Willow Gacheteta X Maceda E Monoulius 2 Entrada Entrada de balde e, Como vos digo Un Un festival Festival moi acaído Moi recollidiño pero que ya vai, creo, que é por a súa terceira edición e, eh, eh, bueno, eh, solo, só pensar que revaloriza o rural, rural e eh, eh, íntegramente en galego e eh, con artistas o 100% galegos, pois pues, que é mellor motivo para ir a apoiálo e tomar algo ali e eh, divertirse pa, con toda a xente. Para, para, fin, de me, para fin de mes, lo, lo, lóxicamente, non? É dicir, o semana que ven, o 28, 20... que é o sábado 28 de xuño. El de San Pedro, lo, lo contou. Ah. Sí, sí, sí, unha festaza no rural que ademais compre. Poñeren valor que que, que, ese, que, que tamén o rural... Eh, podese visitar non somente para, para probar o viño, sino tamén para intentar que. Pantón é unha zona extraordinaria que eu descubrí moitísimo, hai moitísimo tempo, pero que volvín a, a disfrutar del hai unhos días precisamente aí no mes de, de, de maio, co, que me recibiron extraordinariamente con esa feira, feira de, do viño fantástica, fantástica. Pues muy bien, de qué se habla luego. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a a tercera parte. A tercera pata de banco. A tercera pata de banco que tiene un poquito que ver con... ¿Qué? ¿Sabeduría popular? Exactamente. Entradiña. Entradiña, luego. Entradiña. Así comeza esta terceira parte que ten moito que ver con nós outros en xeral, non, con nosa cultura lingüística. Con nosa cultura lingüista, lingüística é eh, el todo que ten que ver co, cos aforismos e eh, a fraseoloxía. Uh -huh. La sabiduría popular en esencia, con mayúsculas. Sí, sí, sí. Pues me... bien, eh, como siempre con estas achegas eh, pequeniñas, pequeñiñas, mm. unas pílulas para que no hagan mal, pero déjeme también con ganas de más. Mm. en eh, este caso te yo dous apartadiños un que eh, dedico a as maldiciones inofensivas. Llamo mm. ya así a pues pois, a desejarle mal a alguien pero un mal que realmente non vai matar a ninguén, hmm. eh, eh, como ben digo, é inofensivo, eh, son as seguintes frases que non sei se escoltaste, pero pero bueno, a mí, fame bastante gracia. Hmm. Unha é, mátate contra un saco de lao. <risas> e a outra, que todo mal que quero para mí, se veña xunto a ti. Entonces, como vengo digo, son armaldicios, son os desechos eh, que semellan negativos contra alguén, pero no fondo pues de verdade van con retranca Que eh, non son tan malos como aparentan. Son inofensivos, evidentemente. A máis é un desexo, non? Que, que, o, que o, o, o moito mal que eu teño que, que se para ti que, que, o que, que desexo para min que se xa para ti eh, todo xunto, quer dicirse que eu non desexo nada malo para min, pois lógicamente para ti non tampouco é desexo nada E a que sempre me pois pues eso, me sorprendeu que non vai gravada Eh, a primeira que sae de Mianai Collida de Mianai Mátate, Mátate contra un saco de lá sí, sí. A, a, a ver, se alguén consigue matarse Enfuziñando eh, eh, Contra un Saco de lá que mo conte Pero creo, creo que é bastante difícil Con moitísimas dificultades Posto que o blandiño é difícil de, de Que faga daño ¿no? Por eso, por eso eh, Pois Eh, quería dedicarlle aquí Os pequenos comentarios a Forriqueira. ¿Ah? A Forriqueira. Sí, sí, sí. Vale, digo porque, bueno, eh eu collo temas así axio show, se pois pues, veo má cabeza a Forriqueira. Primero de todo, eh aconseñar á xente que es, evite decir diarrea. Sí. O concepto de diarrea témoslo moi presente, Ahora descoñec, mira, pode por lo menos hacer a consulta. Se eh, está contemplado na RAC como sinónimo de forriqueira, e se pode empregar tamén en galego, ou só é un, un, a, un concepto que existe no castelán. En calquera caso, exista ou non exista, eu recomendo mellor forriqueira. Sim. Ainda que se empregue menos, e seja menos usual, a xente, pois, parece unha palabra un eh, máis longa ou que seja, pois decide forriqueira Eh, non digas, non digades diarrea cando falars en galego. ou descompo si? descomposición, non? <risas> o, de, o, de, o descomposición que queda como mais sí. eh mais formal, e máis delicado, non? Sí, sí, sí, sí. parece que mm, como que máis educación. Sí, sí. En calquera caso eu según a miña. Uh -huh. Eh, é eh, a palabra axeitada para ese fenómeno uh -huh. que que que sabedes que agora no verán dase como é frecuencia. Si. Sí polos calores, polas enchentas, etc, sí, sí, sí, etc pero... eh, entón for a forriqueira uh -huh, uh -huh. que lle dedico a forriqueira? primero dedico, dedico lle dúas frases uh -huh. a primeira a forriqueira para quem a queira <risas> o sea, que algo que ninguém quere quere verse non é igual uh -huh. e a outra é a forriqueira non atende razón sí. tamén que cando se presenta ou como non tomes un fortasec sí, sí, sí. Eh, xa te podes presinar que non vai ser o que ti digas eh? sí, sí, sí. ti colle unhas claudias quentes et, eh, come dúas ou tres, veras ti o que te pasa despois se ti dá consellos, pero en este caso non son inofensivos sí. eh, e que... eh, remato eh, cun chiste dedicado a Jorriqueira que igual todos coñecedes pero se non, lembrámolo e botamos unha risa a todos é mm -hmm. un paisano que vai ao médico e dille doutor podo bañarme con furriqueira e diillo médico home se tempo vostede de moita <risas> sí, non fai fal... pouco escatolóxico recoñezo pero bueno como había que buscarlle un complemento aí o, sí, o sí. contexto protagonista no día de hoxe, sí, pois, pues sí. bueno, lembrei-me dese chiste e aí vai. Moi ben, porriqueira. A, a miña aboa, me parece que dicía, ou a miña tía, aboa, era a miña tía, sí. dicíalle Cagarreira tamén. Eh, eh. Cagarreira, ah, pois, pues es mira, rique... está ben. Eh, si, sí. bueno, A verdad que é eh, eh, preciso e importante o que acabas de decir con respecto a, o emprego do, do, do nos idioma no, o máis enxebre posible. E en, en pago de descomposición dicir furriqueira está moi ben, moi ben. Lóxicamente. vou sí, bom sí. bo consello logo, Julio. Sí, si, sí, señor. Fantástico. Outra cosa que quería engadir así, no medio... que por non por, na... certo, por certo, o, o, as ventaxas de ter internet a mano. Sí. Diarrea é correcto eh é un sinónimo correcto que, que está admitido por la RAE. Claro, claro, claro. Evacuación evacuación frecuente, descrementos líquidos ou case líquidos. Sí, sí eh, hay, eh, sinónimos, cagarrela, cagarría, descomposición, foira, furrica ou furriqueira. Ves, entonces ten que ver algo co, co, que que dicía miña tía, que agarreira, pero que agarreira, bueno, bueno, por aí vai. Entonces, entonces dixen fu que é un dialectalismo, pero, pero sería, sería segundo orac fu riqueira. Moi ben, moi ben. Perfecto. Eh, eh, eu queria che, uh, ten, xa que ti falas moitas veces de, de frases e eh, eh, eh, ditos que, que, que escoite... escoitei precisamente a un, un veciño que ten bastante idade que tamén é galego, da, da, precisamente da Fóns Sagrada, dicíame, non importa que o cacharro, falando da idade non? de él, sí. que era maior non? non importa que o cacharro este usado este bello, o que importa é que o motor funcione Ah, tamén. Está moi ben esa, esa frase, non? Porque sempre falan de que o maior... Bueno, pues ten os maiores, non? Que teñen non sei que... Que agora a, te arrodilla mal... ou Sabes? E, e, bueno, pois non importa que co, co, co, co cacharro este usado. O que importa é que o, o, o motor funcione. O que que continue precisamente para todos. Ben, apuntámola así. logo, apuntámola. Sí. Deña, vamos a... a... E rematamos, rematamos, como sabedes, que está esta terceira pata do banco, esta subsección de quenxo preguntou, Está eh, que le mata cunha unha colaboración de amigo a amiga a quenxo pido favor de que me diga a súa frase dito ou o refrán favorito. En este caso é un amigo que teño aquí, eh, próximo en Monforte, eh, a Lavai. Me quedo sí. áudio cando vai no poñernos o técnico directamente que é un complemento o que tú acabas de, de dar que ten moitísimo que ver precisamente coa co sabeduría popular vamos a lá hola, bon día, son Manuel eh, vivo en Monforte e eh, bueno eh, neste momento estou eh, felizmente xubilado e eh, dedícome pois, un pouco a cultivar verduras ecolóxicas. Dende esta pequena horta que levo aquí á orillas do Cabe Entón, se vai logo o refrán, eh, o dito Que decía, bueno, pois pues, meu pai Que a ver, tiña un pouco de, de xeito e razón E o seguinte Mal de costas, peor de lado Refírese que cando as cousas non se van ben Dunha forma ou doutra que máis dá eh, ese, ese lado eh, ou as costas bueno, pois eh, che dá igual poñerte dunha forma ou poñerte da outra e eh, é o meu eh, preferido pois é eso, cando as cousas non che van ben por un lado ou por outro, desde logo dá igual que te poñes de cara ou que te poñes de cu Veña, moitas gracias De verdad que é extraordinária a participación eh? que... a, xente, a, a xente, non para sorprenderte Temos máis sabiduría popular no corpo Da que, da que podemos imaginar sí, sí. Tanto da que te poñas dun xeito como adoutro Se si vas a ter mal, telo igualmente <risa> sí. sí. Exactamente, cando, cando Por a situación, que a veces son etapas Son momentos, e todos pasamos por elas Cando che toca ese momento de sufrir De pasalo mal, de ter dor Sí. Eh, ponte de lado, ponte de, de, de boca baixo, sí, sí. boca arriba de, cu. de costas de cu. que como que de cu, que che, que cheva de igual. Enton... Sí, sí. como di el, si sí, de cu que é eh, eh, eh, igual. O verdade é que é unha que estas cousas en principio pois pues, pasan. Claro. Eh, então, pues, que de ter paciencia que pasen pero en ese momento eh, a, a frase a caída total, mm. pois pues, já ilustra perfectamente moi ben, pois unha aportación extraordinaria e eh, eh, bueno que teñas un feliz verán eh, eh, moitísimas grazas por a túa aportación e a túa tu, colaboración que como distie do equipo pero a verdade é que bo traballo che dá eh, moi bon complemento para a nosa emisión radiofónica semanal moitísimas grazas, José Manuel nada, vos como sempre estamos en contacto para Vindeira Tempada moi ben, Ata... feliz verán Igualmente, a todos y a todas. Veña. No canta nada ya Por eso el carro canta Canto yo si y he también Y a señal la de mes girls being Baixamos a trexadura que está cantando o carro para recibir a Miguel Miguel é o dono do Furancho o alto da aldea que, que tem moito que ver cun traballo que está facendo extraordinario no rural chaudámolo eh, Miguel, moi boa tarde Hola, boa tarde Benvido, moitísimas gracias por atendernos A ver, o que si sí é certo é que nos queremos felicitarte porque o teu traballo ten moito a ver co rural e ti estás um, facendo um, pois que disfruten os que se achegan ao, ao teu furancho pois do que ti preparas e que ademais colleitas aí no, no, no rural, non? Sí, sí en, en... Ah, O 90% do que pomos é produción propia, sí Eh, en, en Tomiño ou, ou en Goián? Bueno, Goián é unha parroquia de Tomiño Ah, vale, vale, vale Pois, de verdade é. Que, que, por certo eh, os, os foranchos teñen unha apertura determinada Pero este ano vosotros durante tres meses, non? Eh, dedicades, eh, ten, de, tendo aberto polas, pola tarde, non? Sí, bueno, a reglamentación deixe de abrir tres meses o ano, escolle desde maio a xulio, entes eh, que, bueno, teñen que ser consecutivos. Eh, si sí. Non pode estar máis de tres meses abertos o ano. Bueno, eh, o Furancho tem ten grande, precisamente, aí ten moitísima aceptación, non? El, as especies que ti, tu, bueno, dici, o que nos escuitamos e limos aí na, na prensa foi que que eres un firme defensor e promotor do, do, do rural e, ademais, tú colletas eh, eh, tamén mm, crías vacas cachenas, teño entendido? Sí, sí. Nos, bueno, apart, bueno, criamos terrazas autóctonas en peligro de extinción, unha delas é a Cachena, que é a vacuna, logo criamos a Galiña de Moss, tamén, que é unha galiña tamén que estaba en extinción, sí. e logo temos o Porco Celta tamén. E o Porco Celta, nada menos. E de todos os produtos están na, na... O que ofrecedes precisamente cando se achega o vosso establecemento, non? Sí, bueno, nos a nosa base Ubi, claro, nos somos produtores de, de en Rías Baixas, mm. temos cinco etarias de viñedo, eh bueno, e, solo podemos elaborar en 3 litros que o resto vendemos ya alguna teca da zona sí. de a uva, bueno, elaboramos 3 litros pomos en no noso furancho o viño que producimos logo o a reglamentación da da Xunta do 2013 che permite por unhas tapas que che dan a elegir entre 11 15, e 5 e, bueno, nos e, intentamos por as, todo da, bueno, enfocado no noso, pomos os embutidos que femos do porco celda, pomos os ovos fritos con patacas, das galinhas, pomos logo o carpacho tamén, sí. da, das cachenas, e, vale. pomos Eh, pois, moi, bueno, a sorte o raxo tamén dos... e Logo elaboramos empanada de cachena tamén Empanada, nada de menos que Empanada de cachena que deve ser algo de, de... A verdade é que Ti anuncias nun cartel Que hai que beber sen pecado <risa> <risa> sí. o, que beb, o, que, o, o que bebes en borracha non está ben <ríe> bueno, <ríe> hai que beber con sentidoño, non? É dicir que hai que acompañalo, sí, claro. hai que acompañalo e viño, non hai que eh, enviarlo nada máis, non? Hai que acompañalo, lógicamente, para que para que eh, disfrutar del, non? non non é precisamente beber sin sin sin sentido. No, bueno, non? o cartel o cartel non pon iso, pero bueno. <ríe> o cartel ben punto que Bueno, ahora non me non me non teño moi ben na cabeza, pero ve sen que que o o que bebe nun, non... nun minte toces o que minte non ten pecado, é o que ten pecado vai o seu. algo así querendo. Sí, sí, además é, é importante, é importante, no. Digo, digo eso porque non hai que eh, porque eu escoitei a algún enólogo que decía... Eh, o viño non hai que empuxalo, hai que hai que degustalo, non? é dicir, sí, sí, sí. que pouco a pouco e eh, ao mesmo tempo de degustar pois pues, si co, co, co, coas ofertas que, que vos ten desde de, xe cinco ou seis eh, eh, tipos de, de, de, de tapas, non? si, sí, deixen xe cinco bueno, caso que algúnas eh, como a empanada e empanadilla sea a mesma, a torcer a raxo é a misma e o embutido xogas aí, claro aí con pero, embutido pero que debe ser un placer especial eh, son eses ovos fritos con patacas e eh, os, os rixonciños, non? E iso a verdade que a xente guste muitísimo. Claro. Xe, que ademais, o ser da o ser propios das das de Xalíñes de ahí, o, non, non non teñen comparación, vamos. a verdade que bueno, a xente gustalle muitísimo. a, a, a, a, a mí tamén can, can, <ríe> me claro, acompañado despois de, de, do traballo que que te levas aí tan forte. Por certo, o tipo de viño sigue sendo albariño, eh tinto é é clarete. Eh, bueno a nos a, a producción más grande al albariño, ainda que bueno temos moitísimas variedades autótonas de aquí da zona eh, en blanca o blanco que podemos elaborámoslo con a mezcla de albariño, loureiro, loobreiro e caíño blanco Caralho. e logo tinto tengo temos a temos o, o rabo de cordeiro o o castañal, o melenzao, o branseiado, o o son, temos distintas variedades. E logo fémosise si que elaboramos un rosado, que sí. era unha idea de, bueno, que miña bisabuela xa elaboraba e miña nai sempre me estaba dicindo sí. que que tiña que volver a facelo. Sí. Eh, bueno, faise cunha variedade que chamamos aquí a fresa Uh -huh. eh, bueno, a de vai con esa variedade Logo leva tamén variedades distintas o sea, É verdad que ten moitísima aceptación sí. pues... É un viño con, con, con menos gradación Pero pero bueno, que, que yo encanta a xente sí. Enos encantados de poder transmitírselo a todos os galegos do Mediterráneo que cando se chequen precisamente a, a, a Goián, a Tomiño, e eh, o, o Carón Boso, que, que por certo non, é, non é, é, é especificamente Tomiño, non que é, é un, un lugar eh, pertinho de, de, de Goián que, que se chama... A ver, ahora non me acordo que, que me dixo Eso eh, eh, utelo, bueno, si, vence ndusi, dentro de Goyán é unha parroquia, ou o sea, unha aldea, unha aldea de de Goyán, que uh -huh. eh, que moi preto de esta fronteira con Vila 9-0 Soutelo, Soutelo que, que Soutelo. era o que me decía Bueno, pois eh, Noraboa, moitos parabéns polo traballo que estás a facer eh, moitos éxitos te desechamos eh, Miguel, que, que sigas colletando moitísima clientela eh, de, Bueno, pois nos xa fixemos publicidade do grande furancho que tes aí o, o alto da aldea En sí Pois, gracias a vos por la divulgación e, eh, bueno, eh, por darlle importancia ao rural. Moitísimas gracias a ti gracias. Por, por, a, por atendernos tan amablemente. Um, Até máis vernos, seguiremos informando. Eh, cando podamos, voltaremos a chamarte para que nos digas algunha novidade que seguro que sempre están mo, modificando cousas. Pois, pues, moitas gracias. Moitas gracias, eh, aquí estarímos. Até logo. Un, unha, preta, unha aperta grande. Logo. <risas> Estamos escoitando a Carlos Núñez con esa peza Andro, tan importante que este grande gaiteiro vai a visitarnos precisamente gracias á colaboración que temos ya mm, está o outro lado do fio telefónico Miriam Rodríguez, que é un componente do mm, equipo directivo de Rosalía de Castro de Cornellá. Moi boa tarde, Miriam. Buenas tardes, Julio encantada de estar con vos esta tarde. Muitísimas gracias por atendernos e muitísimos parabéns e felicitações por a parte de que che toca por ese grande evento que va a celebrar precisamente inaugurar de la este benresco co concerto extraordinario de Carlos Núñez acompañado das nosas roselleireiras, lógicamente. Así é, así é. Este ano é a nosa 45ª festa eh a 40, eh, vamos ter a festa de Camb mercade, sabes que é o noso lugar, un parque maravilloso que temos en Cornella Sí. Eh, bueno, pues como cada ano vai ser o punto de encontro de todos os galegos de Barcelona. Era eh, algun galegos tamén que vei máis a lo de Barcelona, porque bueno, traeremos eh o venera esta noite, como decía, temos o concerto de Carlos Núñez. Eh, bueno, muy ilusionados, mm. eh preparando un pouco toda esa performance que será o venres a partir das 9 da, da tarde. Mm. Tenemos a Carlos Núñez, tenemos también a Rosalía E eh, bueno, habrá sorpresas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para para ese concierto. Ah, eh, la idea Yo yo yo ya que que, que antes pueden ir degustando mm, gastronomía galega que allí también habrá chiringuito para poder eh mercar cualquier tipo Efectivamente, de Efectivamente, tenemos como xente de Rosmar, que nos traen os doces típicos da nosa terra, as rosquillas que son moi famosas, sí. a Larpreira la e un pouquiño todas, todas as cousillas e despois teremos o servicio de bar tamén ca a que sempre en, en Cornella é moi famoso eh, teremos a, a Pulpada e bueno, eh, un pouco o máis típico da nosa gastronomía no Parque de Canbertadez Parque de Campo Mercadé que celebrará esta, este Corpus, digamos, esta festa maior de Carnellá, pois facendo a festa galega tan importante que xa levamos, como dices, nada menos que 45 anos. A ver, vamos adiante, co, o, o, o, digamos, co ben xa está acá, ben... ben confeccionado a Rosalir máis mai, mai, carruñes pero o 21, é dicir, o, o sábado comenzase xa de, de mañanciña. é dicir que moi pola mañá, eh, hai que vir ataviados con chapeu porque prevénse un día de moito sol Mo, de moita calor, moita calor. Sí, sí, sí. entonces, primeiro de todo eso que hai que vir preparados, beber moita auga E teremos a súa mañá ofrenda floral a Rosalía de Castro, que sabes que sí. eh pois sempre a facemos, además acompáñanos A eh, diferentes entidades, van a haber grupo de gaitas de, de Valencia, un asociación de Valencia que porque sí. faremos despois intercambio, eh bueno, principales partidos políticos, entidades, sí. eh organización da da cidade de Cornellá eh e eh, pois temos sí. o que é o, esa irmandade esa ofrenda floral O gusto de Rosalía de Castro. Eh, despois, como non pode ser de outra maneira, pois haberá pasar ruas das diferentes bandas de gaitas. Sí. Eh, tocaremos o himno, por supuesto, catalán e galego, que é un momento de sí. de moita emoción para todos, como moi solemne. Sí. Eh, despois temos pois o xandareiro de irmandade para todos aqueles socios que se queiran achegar utras, a que as persoas que que que queiran vir pois eso, tes gustar un pouco a a nosa gastronomía, pois ali estaremos. Sí. E depois pola tarde Comeza outra vez actuacións de, de grupos Tanto galegos como Afins a, a nosa entidade Rosalía de Castro pero mm, A partir das seis da tarde Pero despois Verbena, Orquestra Nueva Alaska ¿no? Exactamente, tenemos a Orquestra eh, Nova Alaska Despois son os Fogos Artificiais de Cornella Que sabedes que tamén É pois, eh, un espectáculo Piro musical importante pa, pa ver Aise no parque temos unha situación, eu diría que no medio da cidade, va poderlobe, e despois continuaremos a noite co grupo Sarau, sí. então vos digo unha festa moi completa e hasta ben entrada a noite estaremos estaremos disfrutando disfrutando porque ademais os veciños non se, non, non se porán in, in tranquilos posto que hai poucos ao redor dese parque claro, que, non molestamos a nadie non, non hai molestias suficientes vale, o, o sábado tamén xa está listo pero ora vamos ao seguinte o domingo eh, final de festa pero un final de festa extraordinario que volve a ser pola mañan outra vez intervencións de, de, de música popular Actuación de diferentes de, de diferentes grupos efectivamente vamos ter Eh, pois, un pouco que a Cornella sí. Maduro, Andalucía, Aragón eh, e por suposto nosos galegos vamos a ter unha representación de, de todos entre sábado a tarde e do domingo a maña eh, e despois por suposto pois, o domingo a tarde teremos todo que son as nosas os, os diferentes grupos que forman Rosalía de Castro, sí. temos un grupiño de xente nova que que se estrena bailando, vai ser A súa primeira actuación Entón, bueno, isto é un punto que sempre nos dá moita emoción Carai eh, Teremos, pois, pues, a banda de gaitas Diferentes grupos de baile As rosalieiras ¿Qué? Temos unhos nenos pequenos que, que tamén xa empezan a cantar Que xa chaman rosalieiriños Que digo, isto xa pa... Carai, carai Solo se pode decir se, pa... se, se, se eres galego Porque casi casi un trabalenguas Carai eh, Muy, muy. Digo, moitos estrenos, moitos nervios Están todos acabando cas, Cos detalles do traxe E, e moita ilusión por isto que, que ande a festa Bueno, e remátase a festa co, co orquesta de sabor, sabor Non? Para pa, ver bena novamente non? Que, que, que se finaliza Con, con unha degustación De queimada Para os asistentes Así é, sabéis que a queimada So le facela rico e, e un ano máis Pois pues, teremos queimada Leeremos o conxuro Er eh, eh, repartir a queimada entre todos os que, os que estén na festa. Bueno que están convidados todos os nosos escoitantes e eh, seguidores, que Can Mercadet ten espacio suficiente e ao mesmo tempo que saiban que ali hai eh, eh, cadeiras eh, para todos os que eh, se achequen posto que cada ano eh, hai unha morea de, de, de... Sí, sí, sí, sí temoslo todo moi preparado hai tamén espacio para pues, xente que queira ir cenar de, de merenda sí. eh, temos sillas, temos mesas, está todo preparado, a verdad é que temos moi boa colaboración co Co, co Concello, co Ayuntamento da Curnalla eh, e todos os anos pois, nos axutan a facer unha festa pois, integradora eh, que, que xa te digo que eu recuerdo desde pequena que íbamos con meus pais a, a Festa dos Galegos e eh, eh, queremos seguir mantendo ese espírito de que realmente pois, olle, a Festa dos Galegos é a nosa maneira de demostrar o traballo que facemos durante todo o ano mm. o que é a sociedade de Cornella eh, eh a todo mundo que se queira chegar. E ademais, eh eso casi que se convierte como unha romería galega, que ¿ok? porque en realidad eh, por esas persoas poden levar o seu a súa alimentación eh eh sentarse ali naquelas cadeiras, eh, e as mesas, as mesas están dispuestas para que todos poidan y aproveitar e aproveitar a sombra que que nos na, na, nos diferentes sitios aí hai posto que os arros que as árbores que a Eriai dan unha verdadeira sombra Yo, o carondo do laguito aquel nun... o laguito, parques, yeah, eh, no? o sea, os parques os patos uh -huh. eh, bueno, un entorno privilegiado yeah. sempre decimos bueno, e eh, sí. eh, eh, mercar como dixi os lambotados que ten a ali Rosmarie Así es, así es. <risa> que que son produtos galegos de primeira calidade, ¿no? Que tamén sí, sí, ten sí, sí, de Galicia, vamos, o sea, son galegos de verdad sí, sí, sí, que ademais de ter as lambotadas tamén ten te chourizos y otros, y otros e outros, e outros complementos. Chorizos, empanadas. exactamente, eso quería destacar, empanadas de diversa calidade tamén, diversa. Sí, sí. Bueno, que é eh, un placer Eh, eh, convidar a todos os escoitantes e seguidores para que se acheguen esta fin de semana a Cornellá, precisamente ao parque de Can Mercadé e disfrutar de, de, de, de, da gran festa galega que xa se cumplen 45 anos da súa edición Efectivamente bueno. nada, Todos convidados e eh, vemonos ali en todo o fin de semana Eso queremos, que, que todos os que queiran disfrutar da nosa música, eh, da nosa tradición galega, aí seguro que o, o van a, a poder cumplir. E, eh, bueno, eh, poden disgustar eso. Dixemos antes que a distribución de gastronomía galega está ao servicio de todos vosotros. Además, con, eh, con, precios, <risas> con precios asequibles. Sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno, que teñad moitísimo éxito. Muchas gracias, Julio. De, de agradecerche que tivera o momento para poder falarlle aos nosos escoitantes de desse traballo que estades a realizar que leva muitísimo muitísimo traballo de, de, de salón por así decirlo, preparandos sí, de as cousas e ano somos somos formiguiñas vamos, de, vamos de, de septiembre do ano pasado preparándonos pa Pre Pa este, bueno, para este día para todas as actuaciones que xa fixemos, pero, bueno, este, este fin de semana con este calagarimo. Preparando cousas, eh, bueno, eh, deseando que as colaboracións que veñen do, de todas as asociaciones, que hay eh, irmáns e amigas, pois seguro que terán unha grande, com, compartir con vosotros unha grande festa que, que, bueno, que vamos a disfrutar todo, seguro. Bueno, Muy ben. Graciñas, eh, hasta otro momento, Miriam. Moitas gracias, Silvio, unha certa Dalle, dalle unhos nosos parabéns A todo o equipazo que está des, levando adiante isto Moitas gracias Buenas tardes Hasta logo, boa tarde Con esta música de Carlos Núñez a Moura vamos a despedirnos de todos vosotros queridos escoitantes, eh, seguidores eh, que teñen unha feliz semana o Bob Bindeiro Xoves daremos despedida desta nosa tempada, eh, queremos que estén ahí, mm, eh, voltando outra vez a disfrutar coa nosa comunicación en galego e eh, coas nosas eh, entrevistas eh, músicas, informacións que teñen unha feliz semana queridos escoitantes Ata vinder o xoves. galegos no